57. Avram, tatăl credinței Totuși cele două ritualuri care au jucat un rol considerabil în istoria religioasă a Israelului sunt jertfa legământului și jertfirea lui Isaac. Primul ritual i-a fost prescris direct de către Dumnezeu lui Avram. El comportă tăierea în bucăți a unei junici, a unei capre și a unui berbec, rit care are analogii în altă parte, de pildă la hitit. Dar elementul decisiv îl constituie o tăufanie nocturnă. Citez. Iar după ce a asfinzit soarele, iată un fum ca dintr-un cuptor și pare de foc au trecut printre bucățile acela de animale jertvite. În ziua aceea, Dumnezeu a încheiat legământ cu Avram. Nu este vorba de un contract. Dumnezeu nu îi impune lui Avram nicio obligație. Numai el, Dumnezeu, se angajează. Acest ritual, căruia nu i se găsește alte în Vechiul Testament, a fost practicat până în vremea lui Ieremia. Mulți autori contestă că ar fi fost cunoscut din timpul patriarhilor. Desigur, sacrificiul este prezentat într-un context yahvist, dar reinterpretarea teologică n-a reușit să-i anuleze caracterul primitiv. În facerea, un singur sacrificiu este descris în detaliu, acela al lui Isaac, 22, 2. 1, 19, închid paranteza. Domnul i-a cerut lui Avram să aducă jertfă propriul său fiu în holocaust. Paranteză, Olah, închid paranteza, și Avram se pregătea să-l sacrifice când lui Isaac i-a fost substituit un berbec. Acest episod a dat naștere la numeroase controverse. S-a remarcat, între altele, că termenul Holocaust este repetat de șase ori. Ori acest tip de sacrificiu pare să fi fost împrumutat de la Canaaneni, după instalarea definitivă a triburilor. Nota 15. Devo. pagina 270. Citez. Primele mențiuni din textele sigur vechi datează din epoca judecătorilor. Închei citatul, închei nota. S-a vorbit de asemenea despre idealizarea trecutului. Totuși nu trebuie uitat că facerea conține numeroase istorii sordide, care arată că redactorii erau preocupați mai degrabă de transmiterea fidelă a tradițiilor decât de idealizarea lor. Nota 16. H.H.R.U. Worship in Ancient Israel, pagina 27. Într-adevăr, textul informează destul de puțin despre cultul practicat de către unii din fiii lui Iacob, dar ne comunică multe istorii care îi dezonorează. De exemplu, povestea lui Simeon și Levi la Sichen, sau aceea a lui Iuda și Tamar. Închei nota. Oricare ar fi originea sa, episodul ilustrează cu o forță inegalată în Vechiul Testament semnificația profundă a credinței avramice. Avram nu se pregătea să-și sacrifice copilul în vederea unui rezultat, cum a făcut-o Mesa, regele moabiților, sacrificându-și întâiul născut pentru a forța victoria, sau Jefte, care s-a angajat față de Yahweh să-i ofere în Holocaust prima persoană care, după victorie, va veni în întâmpinarea sa, fără să-și imagineze că acesta va fi propria sa fică, unicul copil. În paranteze, judecătorii 11.2.30 Închid paranteza. Nu e vorba, în cazul lui Avram, de sacrificiul primului născut, ritual care, de altfel, n-a fost cunoscut decât mai târziu și care n-a devenit niciodată obișnuit la israeliti. Avram se simțea legat de Dumnezeul său prin credință. El nu înțelegea sensul actului pe care Dumnezeu îl ceruse, în vreme ce aceia care își oferau primul născut unei zeități își dădeau prea bine seama de semnificația și forța magico-religioasă a ritualului. Pe de altă parte, Avram nu se îndoia deloc de sfințenia, perfecțiunea și a tot puterea Dumnezeului său. Prin urmare, dacă actul prescris avea toate aparențele unui infanticid, acesta era din cauza neputinței înțelegerii umane. Numai Dumnezeu cunoștea sensul și valoarea acestui gest, care, pentru toți ceilalți, nu se distingea în niciun fel de o crimă. Avem aici de-a face cu un tip special de dialectică a sacrului. Profanul nu numai că e transmutat în sacru păstându-și structura sa din tâi. O piatră sacră nu încetează de a fi piatră, dar sacralizarea nu este sesizabilă de către inteligență. Infanticitul nu este transformat într-un ritual vizând un anumit efect specific, cum se petreceau lucrurile la aceia care își sacrificau primii născuți. Avram nu îndeplinea un ritual pentru că el nu urmărea niciun obiectiv și nu înțelegea sensul actului său. Pe de altă parte, credința lui îl asigura că nu era vorba de o crimă. S-ar spune că Avram nu se îndoia de sacralitatea gestului său, dar ea era irecognoscibilă și prin urmare incognoscibilă. Meditația asupra acestei imposibilități de a recunoaște sacrul, deoarece sacrul este cu desăvârșire identificat cu profanul, va avea consecințe considerabile. După cum vom vedea, credința aframică va permite poporului evreu, după o a doua distrugere a templului și dispariția statului, să suporte toate încercările tragicei lui istorie. Și tot astfel, meditând asupra exemplului lui Avram, într-o epocă atât de târzie, precum secolele al XIX-lea și al 20 lea unii gânditori creștini au surprins caracterul paradoxal și, în ultimă instanță, irecognoscibil al credinței lor. Kierkegaard renunța la logotnica casa cu speranța că, într-un mod imposibil de imaginat, ea îi va fi restituită. Și când Leon Kestov afirma că... Adevărata credință implică o singură certitudine, citez, pentru Dumnezeu totul este cu putință, închei citatul, el nu făcea decât să traducă simplificând experiența lui Avram.